gekakel bij net radio is aan net radio SA met ons webwerf www punt www voor world web wereld web punt net op ons webwerf vind jy al die nodige eenlichtchten rondom hierdie internet radiostasie wat wereldwijd sonder grense en mure uitsaai. Elke mens op aarde het dus die voorrecht om te kan inskakel by hierdie internet radiostasie. Met die voorwaarde dat iemand natuurlijk nou hierdie webadres ken en dis waar ek en jy in die prentje kom, deel van Godse span want die oomlik as die mens Jezus angeneem het as verlosser en zaligmaker dan word ons deel van sy span en hy stuur ons dan die hele wereld in en sê maak disciples van al die naties en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het, so ons wil graag elke mens op aarde bereik nou die statistieke Duy aan dat daar meer as 2 biljoen mense op aarde is, wat in besit is van een slimfoon, want al die selfone is dan nie slimfone nie, daarom hier die spesifikasie rondom slimfoon. Meer as 2 biljoen mense op hier die aarde, besit een slimfoon dit is nou dan uitgesluit ander cellfone Blackberrys, tablette skootrekkenaars persoonlijke rekenaars so ons het die voorrecht om minstens 2 biljoen mense per internetradio te bereik, want as jy een slumfoon het, het mens toegang tot die internet. Maar soos wat ek gesê het, dis ons nou logisch, as iemand nie weet nie, dan hoe sal hy nou inskakel? Daarom, as ons ons kontakte net kan nader, en net vir hulle hierdie inlichting gee, mens kan toch nie meer as dit doen nie, as om te getuig en te sê wat die radiostasie vir jouself beteken, want dit mag precies die beteken vir iemand anders, maar iemand anders moet myself die besluit neem. Een kan nie besluit as jy nie ees geproo het nie, nee, soos om aan iets te proo en te sê, jy hou nie daarvan nie. Ek self hou bijvoorbeeld nie van kaviaar nie, het smaak nie vir my lekker nie. Misschien was dit nou net nie regaar gemaakt nie, ek weet nou nie, maar dit smaak nie vir my lekker nie, smaak nie na nog nie. Alle mense is die smaak verskilmos en so het die mense keus. So ek het die keus, ek eet dit nou nie. So as iemand nou eers geëet het en dan kan hy moes nou self, hy of sy besluit dan het ons gedoen wat ons moest doen. Sal het nie wonderlik wees om te weet eendag in die hiernaamals, in die eeuwigheid, wanneer ek en jy voor God staan, ons gaan ons allemaal vir God ontmoet. Groot wonderlijke voorrecht, dat ons om van aangezicht tot aangezicht gaan sien, soos hy is, en dan van God te verneem wat jy alles gedoen het, en mense vir jou uitwys wat jy dalk glad nie eers gedink het, dat jy een invloed opgehaad het, dat iemand die woord van God aanvaar het, Jezus aanvaar het, as persoonlijke verlosser en zaligmaker, en dan door God persoonlijk bedank te word. Mense, wat een wonderlijke voorrecht is dit nie. Ja, alke lieve mens, al het die persoon nou nie eens geluisterd nie. Net soos wat Jesaja gevraad, Jere, nou weet nou ons prediking ooit gegloe. Ons weet nie dit nie, hoor. Soms sal een mens dit weet, wanneer daar die persoon nou in jou teenwoordigheid, en in jou, jou geografische omgeving, die Heere Jezus aangeneem, dan sal die mens moest nou weet, maar soms saai ons saad, in die levens van mense, wat ons dag net een keer sien, en nooit weer nie, en nou weet ons moest nie wat het van daar die saad geword nie, of dit ontkiem het nie, daarom ons voorig, met hier die internet radio, kan ons wereld wuit saai, saai, ons saai Godse woord, want ons bedink sy woord, en soos ons dit bedink, praat ons daar en so saai ons die saad. Wonderlik groot voorrecht, dat ons dit so kan doen. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai van uit Airene, die stad van vrede, in Pretoria, Suid-Afrika. En jy is baie welkom oor, iemand jou genooi het, baie, baie, baie welkom. Of jy hier in Suid-Afrika luister, en of jy in die buitenland iwers luister, jy is altyd verskrikkelijk baie welkom, want het gaan oor God, en het gaan oor sy liefde wat hy vir ons het, wat hy vir jou het, en wat hy vir my het. Oneindige liefde, prachtige, wonderlijke, Suiver Ongekunstelde Eenvoudige liefde Wat uit god Godse Nederige hart, hy is Nederig van hart En hy is sagmoedig Wonderlijke Eerlijke oprechte Liefde, sonder geheime Agendas god Godse hele agendas open bloot Voor ons in die skrif Daar is nie iets anders nie Wanderlik om daarmee te maken te het. Daarom baie welkom, en hoop jy het een rustige plek waar jy kan sit en ontspan, dat jy het miskien dalk achter oor kan lewe, of dalk selfs kan lewe op bed, of op bank, hoe ook al waar het gerieflik is met oorvone dalk op, en net ontspan in Godse teenwoordigheid, terwijl ons die woord van die Heere oordink bepaal, Points. Ellen Ladd sing vir ons God will take care of you daar waar is, daar waar jy sit waar jy le, staan God will definitely take care of you Be not dismayed What is God will take care of you Beneath His wings of love Kakewijn, net Radio SA, net Radio SA en luister na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika en ons luister hier na die program Oordenking, waarin ons Godse woord oordink. Les van ons uit Roemeine En ek began by hoofdstuk 5 en by vers 18 Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het Dit nou die misdaad van Adam So ook is dit door een daad van gerechtigheid vir alle mense tot rechtverdigmaking van die lewe Dit nou Jesus Christus als die laatste Adam want soos dier die ongehoorzaamheid van die een mens, dis nou Adam, baie tot sondaars gestel is, soos ook dier die gehoorzaamheid van die een, Jesus Christus, ne, baie tot rechtverdiges gestel word. Maar die wet het daar bygekom, so die misdaad meer so word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, so dat, soos die een, so dat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers door die gerechtigheid tot die eeuwige lewe door Jezus Christus onse Heren. Nou wat sal ons dan sê, die zesde hoofdstuk? Sal ons in die sonde bly, so die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leve? Hoe weet jy dan nie, dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met om begrawe, dier die doop in die dood, so dat net soos Christus uit die dode opgewek is, dier die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. So ons doop, wat soos een begrafnis lyk, wanneer iemand in water gedoop word, soos wat Johannes die dooper mense gedoop het, lyk dit ons soos een begrafnis, dis mens word onder die water geplaas soos een begrafnis en dan haal jy hom weer uit die water uit op en dan is dit soos een opstanding. Ons is dis saam met hom begrawe dier die doop en die dood so dat net soos Christus uit die dode opgewek is dier die heerlijkheid van die Vader. Ons ook so in een nieuwe lewe kan wandel hoe gebeur dit want as ons met hom saam gegroe het door die gelijkvormigheid aan sy dood het is al hier die stappe van bekeering en terugdraai en wegdraai uit die, uit die wereld dood te wees vir die wereld so groei ons dus saam, totdat die mens jou laat doop, dier die gelijkvormigheid, aan sy dood. Sal ons dit toch ook wees, dier die van sy, sy opstanding, net soos wat ons dus uit die water uit opstaan, wat een symbool is van dit wat ons nou gaan doen, en wat nou met ons gaan gebeur. Aangezien ons, Dit weet, dat ons ouwe mens saam saamgekruisig is, so die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou word, en ons nie meer die sonde zou diene. So hierdie is die proces van heiligmaking, daar achter die voorhangsel, waar God met ons werk, waarin hy ons oortuig van sondegerechtigheid en oordeel en omdat dit nie eenzame plek nie, achter die voordangsel is ons saam met God, aan ons linkerkant, volgens die tempelmodel is dit God die heilige gees, aan die rechterkant, tafel met die toonbrode, Jezus Christus, die brood van die lewe, wat ons by ons hand neem, ons hande omhoog hou, net soos wat daar met Mooses gebeur het, in sy gevecht, en die ammele kiete, waar Aaron en Hirsy arms omhoog gehou het, net so is God bezig om van ons meer as oorwinnaars te maak. Ondersteen ons, help ons, bemoedig ons, beraad ons, vergewe ons, tel ons op, onder ons val, en strykel, Veer die trane van ons oog af Verseker ons van Sy liefde Godse liefde vir ons is Standhoudend Dit verdwijn nooit nie Dit is altyd daar Dit is altyd teenwoordig En hy laat waar nie die werk van sy handen nie Dit wat hy met ons daar begin het Sal hy dier tot aan die einde daar die hele proces van heiligmaking is, waar God met ons bezig is, hy werk in ons en hy berei ons voor vir die werk hy bemoedig ons vir die werk hy werk in ons om te wil hy werk in ons volgens sy welbehaar, so wat ons ook al mag doen volgens God sy welbehaar mag wees, ander mense mag dat nie welbehaar in wat jy doen nie, maar dis God wat hy wel moet hee. Wat mense dink op die einde van die dag beteken nie veel nie. Maar wat God dink, en God weet ons wat hy doen, alles wat God doen is goed, weet het ons vanuit die schepping. Net so daar achter die voorhangsel, daar in die pottebakkerse kamer, daar is hy bezig met ons as die klui en as iets verkeerd gaan het doen, hy dit net weer recht, soos wat die pottebakker dit doen, daarom het Jeremia toe hy gesê het Jeremia maak my gezond, hier die hart van my in die konditie en al die dinge wat onbetrouwbaar is, en hierom gestuur na die pottebakker sy is, van sê dit is hoe ek werk as verkeerd gegaan het, maak God het reg hy herstel het is nie wonderlik nie om restauratie werk te doen daar sommige mense wat so beroep het om restauratie te doen van huise, gebouwe en so meer, of van meubels ou meubels, stinkhout meubels of wat er ander meubels wat soms klomp lavernis opwet en later is dit somme oorgeverf eh, omdat iemand hou van iets wat wit is, is hier die mooie hout stinkhout is later geverf, wit geverf om aan te pas by die ander huisraad, en as iemand dit nou ontdek, want het is moeilik om daar die verf te kyk, maar as iemand dit nou wel zou so kon doen, en achterkom, maar het dit is daarom een hout, wat ons hier het, duurzame wonderlijke herstel, wat hier gedoen kan word, restauratie, daar is mense wat daar in specialiseer, om dit te doen, nou God is een specialist in restaurasiewerk, Hy wil ons weer restaureer na ons oorspronkelike vorm. God adam gemaakt het, was het goed. En daarom die laaste adam Jezus, dit word die vorm. Ons is geroep om gelijkvormig te word aan die beeld van sy Seun, Jezus Christus. Maar dit leen nie in ons handen nie, dis soe onmoendelike taak gewees het. Daarom is dit God, en dit, dit bring vir die mens soveel gemoedsris en blijdskap en vreugde en alles wat daarmee gepaard gaan, om te weet dat God bezig is om in my te werk, soos wanneer ek hier sit en luister en tyd uitkoop, enige mens wat bezig is om te luister, God is bezig om in jou hart te werk, sa daar te saai, wat sal opkom en sal begin vrug te dra soos wat God dit graag sou wou hê en daarmee groet ek jou hier van uit Irene stad van vrede Pretoria Suid-Afrika tot 'n volgende keer mag die seëninge van die Here oorvloedig wees in jou lewe shalom aai, shea, aai. That old ship of Zion Will be sailing soon Going up to heaven's glory has the sun, pass the moon It is low sigh that is leaving any day are you ready and down for that journey to It is Trump coming